kata kata Imam Malik ma lam yakun yauma idin din fala din bang. Apa yang pada zaman Nabi tak jadi agama maka tak jadi agama juga pada hari ini. Jika tidak tuan, -tuan habis keaslian agama kita. Mari saya buat satu benda. Mari orang tu tambah lagi satu benda. Mari orang ni tambah satu benda. Kita tak tahu siapa punya. Yang mana yang Nabi punya? Muslimin dan muslimat sebab itu Nabi kata ancaman tak ada agama intihal nubtili intihal nubtili saya sering kadang-kadang orang di masjid-masjid dia ada majmu'atu syarif hak buku kecil doa haikal pertama doa itu tidak ada dalam hadis Nabi tapi masalah itu inilah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Muhammad dengan kata dia wahai Muhammad siapa yang tak percaya pada doa ini kafirlah ia inilah doa jika diletak di rumah pencuri tak masuk, diletak di kapal tak tenggelam, ditulis pada mayat tak kena azab kubur ingat asfara saja yang, yang menafikannya doa haikal juga menafikannya jika ditulis doa haikal di badan ini juga tak benar dakwaan-dakwaan seperti ini salah, agama mestilah berdiri di hadapan intihal mudjilin Muslim dan Muslimah itu kerja jika tidak sunnah tak pelihar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tu Imam kata kepada saya sejam dari sembilan mana Tak apa. saya. Kata Nabi yang berikut. Takwil jahilin. Yang ketiga kerja golongan agama, tokoh-tokoh ilmuan menentang takwil jahilin. Tafsiran terhadap agama oleh orang-orang yang jahil. Ini yang reka. Yang tafsir yang bukan-bukan. Yang kadang-kadang tak sama dengan tafsiran Nabi. وَعْبُدْ رَبَّكَ ka يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ Sembahlah Tuhanmu sehingga datangnya al-yaqin. Dia kata, yang dikatakan al-yaqin itu makam yakin dalam tarekat. Bila sampai makam tu tak biar semayalah. Seberangkan al-yaqin itu ditafsirkan oleh Nabi dalam hadir Bukhari, al-maut kematian. Tu pun takwil jahilin. Antara takwil jahilin, ini golongan Islam liberal yang muncul sekarang. Itu yang semayang Jumaat perempuan jadi itu imam. Kerja golongan agama pembawa ilmu berdiri menghadapi ini semua. Dan tuan-tuan, ta'wil jahilin ini sedang menyenak masuk. Dan saya selalu ingatkan diri saya dan orang orang ramai tentang hadis Nabi. Yang sangat penting untuk kita ingat, yang diruwayahkan oleh Imam Ahmad, disahayakan oleh ulama-ulama hadis Ibn Hajar, juga disahayakan oleh Al-Bani al al al al al dalam silsilah. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang sebelum berlakunya kiamat, sinun khadaa, ah, tahun tahun yang menipu orang ramai. Yusda pufi hal khabir, dibenarkan orang yang bohong. Wa yukdhabu fiha as dikatakan bohong orang yang benar sebelum kiamat Wa yakhawalu fiha amin dikatakan khianat orang yang amanah Wa yuhtamanu fiha khain dikatakan amanah orang yang khianat Wa yatakallamu fiha ar dan akan bercakap pada zaman itu ar-ru'aybidah bertanya wa ma ar-ru'aybidah ya Rasulullah apa itu ru'aybidah ya Rasulullah Nabi kita tafihun nas Yata kelampi ambring am Orang yang selekeh puak yang selekeh Kelompok yang selekeh Tapi bercakap dalam urusan orang ramai Dan itu benar Yang tak ada apa-apa Bercakap tentang isu-isu penting orang Islam Ini buat tafsiran tentang Quran Sekarang ni Ini yang sedang berlaku dalam negara kita tuan-tuan Dan saya sedarkan diri saya dan tuan-tuan Usaha-usaha yang terbaru, usaha ini telah lama di Indonesia. Tonton tengok jaringan Islam liberal ada laman webnya sendiri. Mereka ini menyamakan Islam dengan agama-agama lain. Dan semua agama boleh masuk syurga. Saya tidak tahu apa rancangan di sebalik mengizinkan supaya di Bible ditulis di dalam bahasa Melayu. Kita tak ada masalah jika sekiranya penerangan untuk Islam diberikan secukupnya. Di dalam TV, dalam semuanya. Tapi malangnya penerangan itu belum cukup. Untuk menjawab apa yang ada dalam Bible itu tidak ada. Kalau saya cakap perkara itu di dalam uh, tempat terbuka, akan dianggap perkauman. Tiba-tiba orang boleh mempertikaikan Al-Quran macam-macam puak pertikaian. Kata Al-Quran sebenarnya tak boleh begini kalau ikut Al-Quran semua macam mana. Dalam masa yang sama, ruang untuk Bible diterjemahkan. Dan kemudian orang Islam yang muda-muda yang tak baca Quran akan baca Bible. Dan jaringan Islam liberal bergerak dengan pantas projek ini untuk Asia Tenggara. Supaya orang Muslimin di Asia Tenggara ini menganggap Kristian, Yahudi dan Islam, kesemuanya boleh masuk syurga. Dan lebih daripada itu, termasuk mana-mana saja agama lain yang mana penganutnya ikhlas, dia akan masuk syurga. Ini bukan saya gempar tuan-tuan. Ini benar satu perancangan. Ini satu kesungguhan yang dia buat. Itu yang tuan-tuan tengok delok agama, delok agama. Indonesia tuan-tuan tengok. Jaringan Islam liberal itu semua ada master, ada uh, pengajar Islam. Semua mula WhatsApp dia, Tuhan Allah Taala, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang Tuhan untuk semua agama. Itulah di sebalik cerita dialog-dialog agama ni. Nak membawa kita kepada satu peringkat menggunakan dalil Quran la ikraha fid-din, tak ada paksaan dalam agama. Maksudnya mana-mana agama pun kalau masuk okey. Sedangkan Quran kata la ikraha fid-din, qad tabayyana rusdu minal ghayb. Faman yakfur bit-taguti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Lam fisama laha wallahu samiul al alim. Tidak ada paksaan dalam agama kerana telah nyata antara kesesatan dan kebenaran. Sesiapa so, yang beriman dengan Allah dan mengkafiri tauhid, ya setiap yang menyanggahi Allah, ajaran Allah, sesungguhnya dia berpegang kepada pegangan tali yang kukuh. Wa may yabtaghi islami dina falan yuqbala Siapa yang mencari lain daripada Islam sebagai agama, pa akan diterima daripada dia. Tapi tafsiran yang baru ni tentu akan tengok akan dikeluarkan dan Bible juga bernama Alkitab. Nama dia itu Allah. Kata Jesus, kata Allah, bukan kata Jesus, kata Isa. Juga Allah, Allah, Allah. Anak muda dalam keadaan sekarang pun dia tahu apa jelas. Lalu dia akan sampai satu peringkat ya, Islam benar, Kristen juga benar. Sedangkan syarat iman mesti Tauhid. Syarat iman mesti menafikan kekufuran. Jika tidak hanya kita kata, Allahu'ilah. Allah itulah tempat diabdikan diri. Tak. Kita kata, La ilaha illallah. Tidak ada yang diabdikan diri melainkan Allah. Menafikan Jesus, menafikan semua. Tapi ini adalah satu perancangan. Perancangan yang akan datang oleh Al-Quran. Untuk itu, maka mula tafsiran-tafsiran. Poligami mengancam hak wanita. Undang-undang Islam menjencahkan hak pribadi orang. Setelah serangan yang bertalu-talu dibuat kepada Al-Quran. Soalakan-akan. Akan. Sekarang kita ada Bible, Alkitab. Kita perlukan kasih sayang. Kita perlukan rahmat. Islam ni nampaknya macam ada kelas. Ini ada kasih sayang. Dia lupa Kristen telah memburu setiap keluarga Islam. Di mana saja tempat yang dia berkuasa secara kuat. Lihat di Indonesia, lihat di Andalus. Lihat apa yang dilakukan oleh tentera Amerika di masjid-masjid di Iraq. Dan lihat apa yang mereka lakukan terhadap Al-Quran. Dan lihat apa yang telah tentera Amerika lakukan kepada wanita-wanita muslimah yang berada di penjara Abu Ghraib sekarang. Muslimin dan muslimat. Tafsiran-tafsiran yang menggunakan Quran untuk menyamakan. Ini adalah sebahagian kerja bahaya. Yang inilah yang mesti diperkatakan oleh jaguh-jaguh agama bukan mari cerita tuan-tuan hendaklah dunia dan akhirat seimbang, jangan duk tumpu akhirat sangat, banyakkan juga pada dunia, itu tak payah cerita, semua orang buat sekarang ni bukan masalah itu, masuk TV pun cakap itu di masjid kita cakap itu orang Islam bukan masalah mereka tak tumpukan kepada dunia kerana mereka tumpukan akhirat akhirat pun mereka tak tumpu sebenarnya mereka diselewinkan pemikiran supaya hilangkan fokus mereka asyik sibuk menguni Akademi Fantasia.